A ked hídjai. Robert Kinkeid egy órával hajnal előtt hajtott el Richard Johnson postaládája mellett. Felváltva rágta a Milkivélyt és harapott almájába, kávés csészéjét az ülésen két szombjával szorítva tartotta, ne lőtjenjen ki az ital. A vékony kései világban fürdő fehér házra pillantott, és fejét csóválta, milyen hülyék is a férfiak.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 Húzd arrébb az állványt két lábbal, a lábát igazítsd el a pataktósáros talajon. A fényképezőgép szíját csuklójára tekerte, mint mindig, amikor vízparton dolgozott. Nem egyszer látott már fényképezőgépet vízbe esni, amikor az állvány felborult. Vörös fény jelent meg, az ég világosodni kezdett. Sűlyezd a kamerát tizenöt centivel, igazítsd hozzá az állvány lábait. Még nem az igazi.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 Mégis tán az ajtól, a füst és állott sörszagától, a zenegép harsogásától, a félig ellenséges pillantásoktól valahogy melegebbnek tűnt, mint valójában volt. Oda kint szinte fájt a napsütés. Kinkeit kaszkádéra gondolt, fenyőfákra, a San Juan de Fuca szoros szellőjére, Kidakapointnál. Ám Francesca Johnson hűvösnek tűnt. Ford kis teherautójának dőlve várt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 Kekinadrág, fehér ing, szondál. A helybéliek nem viseltek szondát. Néhányan a városiak közül már kezdtek bermuda sortot viselni a golfpályán, de nem a farmerek. És szondált, azt már nem. Francesca lement, hallotta az zuhany zubogását. Most mezítelen, gondolta, és furcsa érzés öntötte el altestét. Aznap délután, azután, hogy a férfi telefonált,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 Délután töltött paprikát készített. Paradicsomszósz, rizs, sajt és petrezselyem keverékével töltötte. Hozzá egyszerű spenót saláta, kukoricakenyér és desszertnek almaszószos felfújt. A felfújt kivételével mind a hűtőbe rakta. Amikor mindezzel végzett, sietve felhajtotta a ruhát térd magasságig. A nyár elején volt egy cikka a Desmond's regisztenben,